44. fejezet. Nagyon lassan tértünk magunkhoz, órákkal később. A másnaposság meg a kimerültség hamar elmúlik, mert izgatottak vagyunk a ránk váró feladattól. Egy olyan fiatal ember számára, mint Direy, aki tiltott anyagok becsempészésével foglalkozó bűnözők közelében élt, az arany kicsempészése az országból érdekes kihívást jelent. Elmagyarázza nekünk, hogy lelkes búvárok vagyunk, és ő már beszerezte a töménytelen mennyiségű felszerelést. Minden ott van a hivatalos, US Drivers feliratú speciális portáskákban, amelyeket nem csak erős cipzár, hanem kisebb lakat is véd. Gyorsan munkához látunk, és kiveszünk a táskákból mindent. Maszkokat, búváruszonyokat, légzőcsöveket, palackokat, inflátorokat, Száraz ruhákat, búvárszemüvegeket, neoprénkesztyüket még szigonyokat is. Minden vadonatúj. Egy hónapon belül az IBM fogjuk árulni mindet. A táskákba ezután kisebb hátizsákok kerülnek, mindegyik tele aranyrudakkal. A táskák súlyát többször is ellenőrizzük, hogy megállapítsuk, milyen mennyiségű aranyat lehet kézben cipelni. Mindegyik táska testes és nehéz de akkor is ilyenek lennének, ha felszerelés volna bennük. Ráadásul Díréi mindenféle bőröndöket is beszerzett, strapabíró darabokat, és mindegyik gurulós. Cipőkbe, neszeszerekbe, borotválkozó készletekbe tesszük az aranyat, sőt, még két dobozba is. Amikor a saját ruhadarabjainkat is becsomagoljuk, a táskák és bőröndök olyan nehéznek tűnnek, hogy talán egy kisebb hajó el is süllyedne tőlük. A súly lényeges kérdés, mert nem akarunk gyanút kelteni. Ám ami a legfontosabb, mind az 524 aranyrudat elcsomagoltuk, lakatalat vannak is biztonságban, vagy legalábbis azért imádkozunk, hogy biztonságban legyenek. Mielőtt elindulunk, körülnézek a lakásban. Búvár felszerelések mindenfelé, meg üres zacskók, dobozok. A konyhaasztalon megpillantok néhány üres lavó szivar és elfog a Milyen jó szolgálatot tettek nekünk ezek a dobozok. Tíz órakor nagy furgon érkezik a ház elé, és bepakoljuk a sportáskákat meg a bőröndöket. Nekünk, négyünknek már alig maradt hely. Van az az ül. Negyed órával később bekanyarodunk a washingtoni kikötő parkolójába. A mólóknál százával ringatoznak lágyan a vizen a legkülönbözőbb formájú hajók. A nagyobbak a kikötő túlsó végében vannak. Díré abba az irányba mutat és megmondja a sofőrnek hová menjen. A jacht egy fényesen csillogó, gyönyörű vízi jármű, száz láb hosszú, háromszintes hófehér, és azt a vicces nevet kapta, hogy szeszcsempész, amit ki tudja, miért többé-kevésbé megfelelőnek is érzek. Nyolcan tudnak benne kényelmesen aludni, a legénység tíz fő. Egy hónappal ezelőtt díj kibérelte egy gyors bermudai hajókázásra, úgyhogy ismeri a kapitányt meg a legénységet, a nevén szólít mindenkit. Hozzálátunk a pakoláshoz. Két hordár segít nekünk a sportáskákkal, majd megszakadnak a súlyuktól. De hát volt már dolguk komoly búvárokkal. Az utas kísérő összeszedi az útleveleket és felviszi a hídra. Kvén útlevele hamis, úgyhogy mindannyian izgulunk kicsit. Egy óráig eltart, mire megnézzük a kabinokat, elhelyezkedünk és felkészülünk az utazásra. d elmagyarázza a matrózoknak, hogy a búvár felszerelést a kabinokban szeretnénk tartani, mert rettenetesen vigyázunk minden darabra. A matrózok felcipelik a táskákat a raktérből a kabinokba. Felbúgnak a motorok, sortot húzunk és összegyűlünk az alsó fedélzeten. Az utas kísérő megjelenik az elsővek pesgővel és egy tál garnélarákkal. Lassan eljutunk a kikötőből a potomakre. A mellettünk elhaladó hajókból fura pillantással méregetnek minket. Talán ritkaság, hogy egy yachton ennyi afroamerikai van. Ez a fehér emberek szórakozása nem igaz? Az utas kísérő visszajön a négy útlevéllel, és beszélgetni szeretne. Elmondom neki, hogy most vettünk egy házikót Antiguán, és lemegyünk a szigetre bulizni. Végül megkérdezi, mivel foglalkozom. Más szóval, honnan van ennyi pénzem. Én meg azt felelem, hogy filmes vagyok. Miután magunkra hagy minket, a kedvenc színészem neten kúli egészségére üritjük a poharainkat. Hamarosan az Atlanti óceánon vagyok, a part eltűnik. A kabinunk kifejezetten tágasnak számít, de csak egy jachton, valójában egyáltalán nem nagy. A négy bőrönd meg a két sportáska között alig tudunk mozogni. Az ágyjal viszont nincsen semmi probléma. Gyorsan ki is próbáljuk Vanessa-val, aztán alszunk két órát. Három nappal később szépen becsordogálunk a sziget nyugati végénél lévő Jolly kikötőbe. A vitorlázás Antiguán nagyon komoly dolog, az öböl tele van mindenféle méretű hajókkal. Elhaladunk mellettük, néha szinte csak centiméterek választanak el bennünket egy másiktól, s közben a csodálatos hegyekben gyönyörködünk. A nagy nagyjaktok egymás mellett ringatóznak az egyik mólónál, és a kapitányunk lassan bekormányozza a szezcsempészt két remek hajó közé, az egyik nagyjából akkora, mint a miénk, a másik jóval nagyobb. Most, hogy rövidke időre úgy élünk, mint a gazdagok, szinte önkéntelenül is összehasonlítjuk a jachtok méretét. Rábámulunk a nagyobbra, és azt kérdezzük magunkban. Vajon ki a tulajdonosa? Mi csinál az illető? Honnan származik? És így tovább. A matrózok teszik a dolgukat, sürgölődnek, hogy kikössék a hajót, majd miután leállnak a motorok, a kapitány megint összeszedi az útleveleket és kilép a mólóra. A vámügyi hivatal épülete körülbelül 30 méterre van, odasétál, bemegy és elintézi a papírmunkát. Egy héttel korábban, amikor vanessa vártam és nem volt más dolgom, körbeszagláztam a Joli kikötőben. Éppen akkor érkezett egy jacht. Figyeltem, ahogy a kapitány bemegy a vámhivatal épületébe, éppen úgy, ahogy most a miénk. És ami még fontosabb, láttam, hogy senki sem vizsgálja át a hajót. Visszajön a kapitány, minden rendben van. Megérkeztünk Antiguára az arannyal, és nem keltettünk gyanut. Elmondom az utas kísérőnek, hogy el akarjuk vinni a búvár felszerelést a villámba, mert jobb, ha ott van a holmink, amikor majd szükségünk lesz rá. És ha már itt tartunk, teszem hozzá, a csomagjainkat is elvisszük. Valószínűleg szeretnénk majd hajókázni a jachttal a sziget körül, búvárkodni, esetleg elköltenénk egy-két hosszabb vacsorát, de az első napot a villában töltjük. Az utas kísérő azt feleli, hogy persze, ahogy óhajtjuk, és taxit hív nekünk. Miközben várakozunk, Segítünk a rakodó munkásoknak kirámolni a csomagjainkat. Szép nagy halom lesz belőlük, de senki sem gondolná, hogy 8 fél millió dollár értékű aranylapul a bőröndök mélyén, illetve a búvár felszerelések alatt. Három taxi kell, hogy mindent elvigyünk. Amikor végzünk a pakolással, búcsút intünk az utaskísérőnek meg a kapitánynak. Húsz perccel később megérkezünk a Szugár Kó parkba a villánkhoz. Miután minden csomagunk odabent van már, összepacsizunk és beugrunk az óceánba.